Hallå alla och välkomna ska ni vara till sessionen på Radio Campus mm. som vanligt live från Långhuset med mig Andres Asved och min sidekick Malki Afram Välkommen hit Malki Tack så mycket Kul att du kunde hoppa in här igen. Det är så att de ordinarie programledarna Emma och Tobias de ska skriva Tanta på fredag Och ägna därför kvällen åt lite studier Så kan man ju kalla det Inte bara dyker upp här som en räddande ängel och ställer upp istället för Programledare, du var också med Loka till mig Jättesnällt, jättegod Loka Du får inga pengar av Loka kan jag säga Utan det var bara något som jag fick ut med här Vi borde få pengar, hallon persika Jättebra, vad har vi tänkt att snacka om idag? Jo, jag tänkte att vi ska snacka lite om Sarah Palin Ska följa upp lite, vi snackade om henne förra veckan Och därefter så ska jag också prata lite om Porr faktiskt. Jag tänkte prata om Rick Santorum och porr och då tänker vissa i publiken kanske... Yeah. Äntligen så är det dags att prata om något som folk är intresserade och inte bara amerikansk politik. Sen så alltså, har du tänkt att prata om någonting, eller hur? Ja, om hela den här Coney-grejen. Just det, the, the, the so-called meltdown. Exakt, det som ledde upp till, vad är det, världens mest snabbast växande YouTube-sensation någonsin. Ja, precis. Och hur det fall för konikel. Ja <laughs> precis, vi återkommer till det Jag tror att det kommer att vara lite spännande att prata om det Så kommer jag att prata om Trayvon Martin också Det är eh, ett tragiskt fall från Florida, USA eh, Och sen så kommer vi att ta upp lite amerikansk politik som vanligt och Vi kommer att ha väldigt roligt Men innan vi sätter igång Både du och jag pluggar juridik, eller hur? Ja Och eh, i juridiken så finns det ju klassisk fråga Vad är rätt för någonting? Eh, och finns det naturrätt, finns positivism och sådär Men jag har en glad nyhet idag alki då undrar du vad du förstås. Vad då förstås? Ja, det är nämligen så här: Tolfors har svarat på den frågan vad det rätt är. Han säger nämligen så här: Gällande lag gäller. Ja, där har vi alltså svarat på den envisa frågan om vad det rätt är för någonting. Ja, är du nöjd med det svaret? Gällande lag gäller. Hej, allihopa. Det här är marie Fredriksson, du lyssnar nu på Radio Campus. Ja hur som helst vi skulle prata om Sarah Palin lovade jag och vi sätter väl igång, förra gången så pratade vi om den här filmen Game Change Det är en film som handlar om, ja, Julia Moore spelar henne och handlar om hur hon gjorde bort sig när hon var president eller vicepresidentkandidat. Och man kan ju tro då när vi pratar om henne, hon kan ju verkligen inte, hon så inkompetent, stämmer det verkligen? Hon bevisar det nu igen, hon blev intervjuad av en konservativ talkshow host som heter Sean Hannity, du kanske känner till honom och eh, hon gick igång med sin vanliga rant om hur mycket hon hatar Obama eller oh, hans politik eh, förmodligen hatar väl honom också jag vet inte riktigt vad hon tycker egentligen men hon brukar uttrycka hat i alla fall. Jag tänker vi ska lyssna på första klippet här får vi se om eh, du känner igen tongångarna. Barack Obama has never been I think uh, seen in the conventional traditional um, way of, of uh, we who would describe a man of valor. Precis, det är klassiska not, not a man we would call a man of weather det är liksom, man, Jag vet inte riktigt jag, jag ska inte säga att det är så här, Anspela på hans hudfärg Men det är lite kanske tilltid i hållet mm. Tycker jag eh, I alla fall det, man brukar komma sådant. Men vi, vi fortsätter här lite Hon, har, hon kallar Obama för någonting eh, Och jag ska se om du kan identifiera Ett specifikt ord hon använder för att beskriva Obama Så lyssna noga nu efter ett specifikt ord Om du inte lyckas sen så kommer jag berätta det för dig Men vi kör People must be aware of his radical past, his radical associations even today. He has chosen the most radical of the radicals in certain areas of expertise, Sean. That is who is running this country today. And it is no wonder that people are starting to feel less and less certain about the future of America, the future of our economy, the future of any opportunity that we have to be energy independent, the future of the sovereignty of the United States of America based on who it is that Barack Obama surrounds himself self uh, ja, har du identifierat vad hon tycker att Obama är? Jag skulle det kunna vara radical Nailed det bra jobbat Malki eh, Hon tycker uppenbarligen att Obama är det mest radikala Av de radikala Och Han har omgett sig av eh, det mest radikala Som finns inom varje område Till exempel så uh, Den här kommunisten Obama Han, han till exempel En uh, chef från Morgan Stanley Till uh, att leda hela hans, mm. uh, hans Det är väldigt radikalt Kan man tycka han är säker kommunist, eller vad tror ja, du? Ja, han är, ja, största kommunisten. Uh, nu i alla fall, här, här nästa klipp kommer hon faktiskt gå lite over the top. Ja, uh, uh, vi måste köra lite. Ja, upp till bröderna. He is bringing us back, Sean, to uh, uh, you you can hearken back to days before the Civil War. What Barack Obama seems to want to do is go back to before those days when we were in different classes based on income, based on uh, color of skin. Why are we allowing our country to move backwards instead of moving forward with that understanding that as our charters of liberty spell out for us, mm. we are all created equally. Ja du Sarah Palin, tror att det är troligt att Barack Obama, eh, USAs första svarta president, vill gå tillbaka till tiden för eh, inbördeskriget i USA. Troligt. Det låter jävligt vettigt. Var det något som fanns i USA före inbördeskriget som typ avskaffades därefter på något vis? Nå något viss system som kanske inte var så gynnsamt framförallt för... Visst ägande. För, ja, en viss typ av ägande. Var det typ ja, immaterialrätt? Nah. Ja. Ja. En riktig annan typ. Slaveriet, Sarah Palin. Eh, det kanske inte är så troligt att Barack Obama går tillbaka till tiden före inbördeskriget. Men jag undrar också, för att när den här filmen Game Change kom så gick hon ju ut. och har färre än så, man, det stämmer inte. Och så här var det inte riktigt. Men varför går hennes ut varför, släpp, varför släpper de fram henne? Eller vems vem vem idéer att hon ska göra intervjuer när hon inte ens hennes supporter kan väl liksom skriva under på det där? eller vad säger Marki? Nej, men i slutändan måste man ju tänka på att Sarah Palin hennes namn hennes åsikter det där det drar ju lyssnare oavsett hur tokigt den låter. Ja, absolut. Och eh, tokigt låter det får man väl säga. Det tror jag. <skratt> Nu ska vi prata om eh, porr, så det är inte så mycket av hög intellektuell nivå här kanske. Men eh, det är nämligen här, Rick Santorum har vi pratat lite om. Det är ju den här... Eh, jag... jag trodde du skulle snacka om Palins porrfilm där. Ja, vad heter den då? Nailin Palin. Psh, bra jobbat, det finns en sån på riktigt. Det finns en sån, Larry okay. Flint, hustlersnubben. I alla fall, eh, Rick Santorum, han, har ju, han går runt och så säger han att eh, demokraterna, är ett parti som bara deras mål är att få till sexuell öppenhet och att då bra prata om sex och homosexualitet är allt de bryr sig om. Men om man tänker efter vilka som alltid tar upp sex och allt som har med sex att göra det är ju republikanerna. Mm. De tar upp homosexualitet och tar upp preventivmedel och det är de som pratar om sex hela tiden. Det är helt klart ett fall av projektion. De projicerar sig själva på demokraterna. Och eh, Rick Santorum sa en lite spännande grej nyligen. Jag ska läsa upp här vad han sa. Eh, han jämförde demokratiska partiet med en viss musikfestival. Han sa så här. Woodstock is the great American orgy. This is who the Democratic Party has become. They have become the party of Woodstock. They prey upon our most basic Primal lust, and that's sex And the whole abortion culture, it's not about life It's about sexual freedom And that's what it's all about Homosexuality, it's sexual freedom Vad är det han tänker på? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Jag tänker tänka på sex <laughs> Quite obviously Och uh, det, det är lite intressant där Försök liksom, tänka på det när ni lyssnar på Rick Santorum det, Hela hans kampanj bygger på att liksom föra upp sex på agendan. Och någon eller så tror han att det kommer att gynna honom. Men det har väldigt svårt att se framför mig. Det han har i alla fall gjort i en valfråga nu är att han har börjat föra krig mot porr i USA. Tror du det är en bra idé? Nej, inte i USA. Varför inte? The land of the free. <laughs> the American dream. Just det, ja, precis. Nej, men det verkar det klassiska, vara heter. Ja, det klassiska republikanerna är att eh, från republikanerna är att eh, man ska välja small government så länge det inte handlar om vad man gör i sovrummet mm. då ska det vara big government med såna pekpinna. Mm. Hur som helst så har han eh, i sitt krig mot porr gått ut och sagt följande. Pornography is toxic to marriages and relationships. It contributes to misogyny and violence against women. It's a contributing factor to prostitution and sex trafficking, slut citat där. Och det är så att säga hans argument för varför porr är något som man bör, staten bör försöka stävja så mycket igår eh, Och det leder ju till våld, senare då, utan att komma med några fakta eller liknande. Och jag tänker inte det mig in i den debatten ifall att det är bra eller dåligt. Eh, bara tänkte, vi läste en artikel där det stod att eh, tvärtom så visar vissa studier att antalet våldtäkter ofta minskar i samband med att tillgången till porr ökar. Jag säger ingenting, jag bara säger att det talar det liksom, det ju om någonting emot det han säger. Ja, hela hans krig mot porr verkar ju inte särskilt vettigt i alla fall. Men... Nej, sen är det kul att Rickson lyfter kvinnors rättigheter som en anledning för att förbjuda porr. För att han har verkligen varit mycket för kvinnors rättigheter. Till exempel, han är väl för att de ska få ha, ha fria bort? eller vad, Hur var mm, det? Exakt. Precis. <laughs> Så ja, helt plötsligt har Rickson Thorns samvete vaknat och han. Kommer nu framöver att driva kvinnofrågor väldigt hårt, eller kanske inte. Nästa citat i alla fall, det här är, nu blir jag over the top, håll i det Malky. Han säger, while the Obama Department of Justice seems to favor pornographers over children and families, that will change under a Santorum administration. <laughs> ja, vad säger jag? Nej, det där, ja.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 Så obama administrationen har alltså inte prioriterat att väcka talan mot, mot polrproducenten. Varför skulle de göra det? Det är väl klart. <laughs> Vad händer med First Amendment för, för övrigt? freedom of speech. Och... Det är riktlinjer anders. Ja, ah, okej, okay, precis. Någonting som i alla fall är ganska roligt är just eh, hans krig mot eh, porren bygger på någon sorts ops värderingar att eh, det skulle vara kristet att vara emot eh, porr och eh, homosexualitet och allt sånt där. Och då är det ganska kul, det är många som har tagit upp att det finns studier på var någonstans i USA man tittar som mest på porr. Och vilken typ av porr man tittar på på de här olika ställena. Då kan man ju tänka sig att det är i, framförallt i de liberala delstaterna Kalifornien och New York som där det är bara flödar porr från höger till vänster. Men de här studierna är ganska roliga på så sätt. De, de fem delstaterna som har störst konsumtion av gay Alltså inte vanlig straight Nej, porr. Gay porr. Gay Det är för en delstat. Så ska du få för mig om de här delstaterna, Marki. Topp fem: Utah, Oklahoma, Mississippi, Arkansas och Louisiana. Och då föresätter jag då, markera att det här är liberala delstater, eller? Det här är ja, väldigt öppna. Nej, men det här är väl de mest kristna South-staterna, kan man säga. Ja. Utah är väl, ja, mormon-bibelbältet. Det här är alltså centrala bibelbältet. Ja. Det här är alltså de topp fem delstater som tittas mest på gayporr i hela USA. Mm. Det är lite intressant nog. Väldigt intressant. Absolut. Sen finns det ett till studie som, där, vad ska vi se, det är också en topplista över vilka, vilka delstater görs flest sökningar på Google. Det kan man också få framsatt statistik på tydligen. Där man har sökt på gaypor eller annan form. Av, och då är det Texas, Mississippi, Kentucky, Louisiana och West Virginia. Och här förutsätter att det också då är liberala delstater. De mest liberala. Nej, det här är ju. <laughs> det är <are> det, <laughs> det följer samma mönster. Få mig att tänka lite på på, på, det här, på den här gamla filmen. He got pretty mouth, You're me, and you better pray good. <laughs> Deliverance. <laughs> ja precis <laughs> Hur som helst så pågår I det här kriget i alla fall Och det ska bli väldigt kul att se Hur katastrofalt dåligt det kommer att gå för Rick Santorum ifall att det här Han klistrar ju fram de här frågorna på sig själv Och det är något som han kommer att få bära under Huvudvalet sen mm, Men han tar ju upp det Han tar ju upp de udda frågorna det, det kommer ju säkert vara helt emot honom Men det, det är kul för oss som lyssnar Absolut Vi gör så att vi lyssnar lite musik så kommer vi tillbaka alldeles strax Ja, välkomna tillbaka ska ni vara till sessionen som var Det är ju lite annorlunda konstellation idag Det är jag Anders Andres Asvedo med Malkia Fram Yes Jättekul att du är här Du är här och täcker upp för våra medprogramledare Tobias och Emma som tentapluggar Skönt För dem? För mig också Det är skönt att ha det här i alla fall ja. Vi ska pr prata lite om den här stora hypen som Det har varit en hype kring någonting Ja, jag vet inte om folk har följt internet de senaste Det de, de globala, dagarna. världsspännande ja. interwebben Ja, det där som finns på datorn. Men ni kanske har hört talas om en figur som heter Kony. Det var ju en stor kampanj på... Eller inte en kampanj, men det var en video som skapades av en organisation som kallar sig Invisible Children. Och den hela gick ut på att marknadsföra en... Ja, vad ska man kalla den En warlord, en krigsherre som... Ja, som uh, kidnappar barn och gör dem till barnsoldater och så vidare. Stor tragedi, väldigt hemskt men väldigt välgjord film. Mm. Den spred sig som en... 100 ja, miljoner tittare en sådär. Helt sjuk och det skedde över en natt. Jag menar, det är Lady Gaga-nivå på det där. Mm. Men uh, det där i sig är kanske lite skrämmande att folk klickade... Utan att ifrågasätta vad det här handlar om Utan ja. att kolla på organisationen Det är väl en diskussion för en annan gång Men just hela det här Stop Coney-grejen Som uh, trendade så mycket på Facebook Och Twitter och allting För vad var det Andres? Två dagar sen Eller så, så Så åkte han in Jay... Ja det var någonting som hände han... Vad heter han? Jason Radical Russell kallar han sig ja. han, som, han som sitter och snackar med sin son Han som har gjort videon och förklara för sin son vad som är rätt Front och fel. Figuren, så att säga. Han som har outat Coney. Mm. Och för två dagar sedan så åkte han in på psyket. För att man hade tagit honom och det påstås att han hade onanerat på några bilar i en parkeringsplats. Ja, jag tror också att det var precis så. Det, är så här, det, är, det verkar ju vara en klassisk så kallad meltdown. Eh, och eh, jag, när jag såg det så tänkte jag att eh, Det kanske inte är så konstigt ändå Jag vet inte, hur skulle man reagera ifall att säga att, nu har spelat in den här sessionen Och så, så lägger vi ut den på podcast, som vi vanligtvis gör mm. eh, Så plötsligt så har eh, Ett så stort antal människor Lyssnar på sessionen Så att det kan räknas i procent av världens befolkning. Liksom, skulle, skulle, skulle man klara det tror jag Det skulle vara jävligt udda Det kan man säga mm. Jag menar, sä, säg så här Man tar det i relation till vad folk Förstår, du skriver någonting på Facebook Du lägger upp en bild på din katt När den leker med din dator Det gör ja. alla som har katt tydligen Jag har ingen, du kanske har en Andres Ja, mina föräldrar har det, det händer att man får se bilder den leker med ja, datorn. Den, den leker med appen Och lilla katten Kitty leker med Mac'en mm. Den får en miljon likes mm. Det vore ganska udda Ja, den den konstiga känslan kan jag tänka mig. Ja. Den här killen la upp en 30 minuters video. Han var okänd. Hans organisation har funnits i flera år. De har, de har jobbat för det här i flera år, hjälpt barn i Uganda. Mm. Och det det som sagt det, det ska vi inte diskutera. Vi har inte kollat in i deras arbete så himla mycket, men 30 miljoner var det på en natt mm. Men det är också man ska, Vi ska, ska säga det också att stått så har polisen sagt nu Att det där med att han ska låna ner att det, Eller eventuellt så stämmer inte det Men hur som helst så har jag sett videorna när han springer runt Han springer runt naken mm. Och gör någon form av aerobics exercises Och lite allt möjligt Och skriker free kony. Ja Ja hur som helst så, så luktar det ju Ska vi vara lite cyniker bara lite kort här Finns det någon möjlighet Som vi snackade med om Rush Limbaugh förut mm. att När han hade spårat ur Att det, det kanske var med flit eh, säg, Låt säga det här Att det här, att liksom, det här var planerat alltså. Vad tror du om det? Definitivt Jag menar om man, om man tänker på det Senaste dagarna och vi sagt att vi inte skulle ta upp det här Men folk började ju ifrågasätta organisationen Ja de började titta in i det och i USA är det ju offentligt. Mm. Jag menar alla företag, du kan gå in och se vart pengarna har gått när det kommer till välgörenheter. 70% hade gått till uh, männen bakom företaget kan man mm. säga. 30% gick till Uganda. Mm. Det kom bilder på den här Jason Radical Russell där han poserade med vapen med Ugandas militär. Mm. Folk började helt enkelt tänka, what's up? Precis. Så kanske att man helt enkelt tog smällen för att få mer fokus på honom, mindre fokus på själva organisationen, men det i sig mm. det är långsökt. Ja, det kanske är lite långsökt, men det, vi hade ju som, som du sa så att vi lite redaktionellt möte innan vi sände förut. Mm. Och diskuterade. Ska vi snacka om det här eller inte? Och vi bestämde oss för att eh, hoppa det. Men nu så tar vi upp det nu istället. Och det är väl för att det, det är enormt fascinerande det här ändå. Det är svårt att släppa det. Den uppmärksamheten och den det är liksom den urspåningen är ju ja, kommer att gå till historien givetvis. Det finns kanske inte så mycket mer att säga än att för stor uppmärksamhet kan bli ja det är farligt. Precis. Det är farligt. Alltså, det är farligt med får, för mycket. Får vi bara avsluta med att för någon dag sen så började horny 2012 trenda på Twitter. <laughs> Stackarna. Alltså, liksom, okay, Istället för Coney 2012 som var kampanjen. Ja, precis. Men eh, tänkte, han, någonting har ju hänt. Låt säga att det kan vara någon droger eller någon psykos. Eller något När han liksom kommer till, eh, till sina sinnesfulla bruk igen. Han måste ju få panik. Liksom, vad, vad har jag gjort? Och tänkte också att det dessutom sägs att du har gjort det där som nu visar sig att jag kanske inte har gjort. Det gör ju att allting blir ännu värre. Eller så kommer det bara ge mer. Mer stöd åt kampanjen Jag menar Det kanske redan började dö ut ja. Folk ja, kanske. kanske hade klickat färdigt Det kanske bara var de hundra miljoner Som kollade på filmen mm. Det blir intressant att se i alla fall hur det, hur det går med den kampanjen The Radio Campus Listen to Radio Campus mm. Mm. Intellektuell nivå. Jag vet inte riktigt om vi kommer kunna leva upp till den här gängens budskap med en högre intellektuell nivå. Men vi försöker. Vi har ett försök. Jag tänkte prata om någonting som har fått enorm uppmärksamhet i USA. Inte Kone då då har vi redan pratat om. Det har också fått enorm uppmärksamhet. Men det här är något annat som är lite mer tragiskt på ett annat sätt. Mm. Det är nämligen så att i Florida så fanns det ett sådant här gated community, vet du vad det är för någonting? Mm. Det är liksom som ett par gator som du måste ta igenom en bevakad grind för att komma in. och så är det, liksom, det är ett inhägnat bostadsområde ja, det, det vad vi kan se som ett villaområde men grindar runt omkring helt enkelt. Exakt, och det är väl ofta lite mer välbärgat. Ja, det är en förening kan man säga. Precis, så i alla fall så var det då en kille som var 17 år, Traven Martin hette han. Han bodde i sådant här gated community tillsammans med sin pappa. Och så gick han ut och han skulle köpa så kallade Skittles. Kan du som är vår Amerika expert kan du berätta vad, vad, det är, vad det är för Regnbågsfärgade godisar som så, ser ut som Smarties kan man säga. Precis, så skulle han köpa en iced tea och det förmodligen jag is till bara. Mm. Alltså, det, det låter ju som väldigt harmlösa saker han hade köpt och han var på väg hem. Och när han var på väg hem så var det en man som heter George Zimmerman som började iaktta den här killen. Han såg den här killen då Trayvon Martin. Han såg att han blev iakttagen av den här George Zimmerman. Här George Zimmerman bodde också i området kan ju säga mm. men då kände inte igen varandra. Och den här George Zimmerman, han fick för sig att det var någonting skumt med den här personen som hade varit och köpt de här två farliga sakerna som mm. vi sa på Rängbrotsvägen, godsar och kallt te. Så han började följa efter honom. Han ringde också till 911. Och sa att ni måste komma, det är något skummis här Och eh, den här eh, killen Trayvon Martin blev rädd och började springa Varpå Zimmerman Springer i kapp och skjuter Trayvon Martin eh, Väldigt tragiskt eh, Och han, Zimmerman trodde ju På något vis att han var farlig den här killen Trots att han bara kom med skittles och eh, Men och, och, Historien skulle kunna stanna här, Men det som gör det ännu värre nu Eh, att när polisen kom sen så kan man tänka sig att eh, uppenbarligen så hade han ingen vapen på sig den här lilla killen, den här 17-åriga Traven Martin Så han klarade sig? Nej, han dog Han dog. Eh, Traven Martin dog, ja. han dog på plats och eh, polisen kom till plats och då kan man tänka sig att när något sånt här händer så plockar man väl in Simmerman och griper honom tills man kan, så man kan utreda. Han hade ju ja. trots allt inget vapen. Men det gjorde man inte. Man tog heller inget som man brukar göra vid sådana här fall. Man, vanligtvis så kollar man ifall Zimmerman är berusad eller drogpåverkad. Mm. Några sådana tester togs inte. Och vittnen på plats sa att man hade hört Trayvon Martin skrika på hjälp. Men polisen säger då till de här vittnena att tona ner det, att det handlar om självförsvar där att det här är ingenting ni behöver prata om. Och det, det jag behöver kanske inte tillägga det kanske har framgått mellan raderna att Traven Martin är svart och Zimmerman är vit. Mm. Självklart har jag fått väldigt stor uppmärksamhet av flera anledningar det, det främsta anledningen väl är väl för att det påminner om något som är väldigt otäckt eller liksom som, som tidigare har varit väldigt, funnits väldigt på, varit väldigt påtagligt mm. i USA, nämligen här vad ska man säga, för dem som snarare handlar om rasism helt enkelt. Mm. Och eh, jag tänkte bara för att vi, vi kan väl lyssna på den här Zimmerman hans nime one call har släppts Vi, vi lyssnade lite på det får du höra Ja du är a real suspicious guy. This guy looks like he's Okej, och det säger. Det är vi like spannend. He looks black, and yeah, he's a black man. Okay, how old would you say he is? Button on his shirt, white pants. White huh? pants, I'm mm telling you. Mhm. Something's wrong with him. Yeah. He's coming to check me out. He's got something in his hands. I don't know what his deal is. Ah, these assholes—they always get away. Shit, he's running. Are you following him? Yeah. Okay, to, uh... Så som ni hör så för de superna killarna ringer ett, om motsvarande två 2 och de säger åt honom följ inte efter uh -huh. honom, men det gör ni i alla fall jag kan också tillägga att den här Zimmerman var över 100 kilo tung och när här Trayvon Martin var en spädung liten kille så att det är väldigt mycket som är väldigt vad ska man säga, obehagligt med hela den här storyn och eh, det är, som sagt, det, är, det har ju blivit nu i efterhand så har det blivit enorma protester i USA det är mm. väldigt mycket på nyheterna här eh, men något som man inte diskuterar i USA men som jag tänkte att vi skulle kunna ta upp varför, va, det är så förbannat dålig idé att folk ska ha vapen hemma, varför ska man ha vapen i Sverige ifall man skulle se någon som såg lite skum och man ingen polis så är det klart sen, du kanske går ut och ro, liksom, bara visar att du finns på plats så att de inte försöker bryta sig in någonstans, men varför ska man springa ut med vapen? Jag kan verkligen inte förstå det här. Kan du det, Malki? The right to bear arms, Andres. Ja. Grundläggande konstitutionell rättighet ja. som alltid misstolkas. Ja, faktiskt. För, ja, men ifall någonting var tillåtet i slutet av 1700-talet, då är det så pass vettigt att vi måste ha kvar det idag. Ja, men det är ju som, vad var det? Det var någon som drog satir på det där och gjorde det till rätten till björnarmar. Right Man inte ska tolka allting så det hela Vi har pratat om det här med Filippo När han var här mm. och, eh, Det var fantastiskt intressant diskussion Jag rekommenderar att ni går in och laddar, laddar ner podcasten När vi intervjuade Filippo Wallgrenera Angående USAs fascination För sin egen konstitution Hur helst, Sista klipp vi ska lyssna på i den här delen Är Traven Martins kompis Pratt i telefon med honom där uh, Trayvon sa att okay, det, det är någon som följer efter mig här uh, vi vi hör vad hon det är en nyhetsrapportering där hon berättar för reportern mm. vad som hände. Martin man She says the line then went dead.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 Välkomna tillbaka till sessionen med Malki Afram och Andres Acevedo. Så ja. Eh, vi har inte så jättemycket mer. Jag tänkte att vi ska prata lite om primärvalen här. Mm. Vi pratade ju om, sist om Alabama och eh, Mississippi. Det tog, tog upp, det var inte du med Vi pratade lite om eh, intressant statistik därifrån. Som bland visade att eh, 22% i Alabama tycker att eh, interracial marriage ska, ska vara förbjudet. Ja, fast när det kommer till statistik, jag tänkte ta med någonting sånt. Det var, just, var det inte just Bibelbältet eller det måste jag kolla upp, men det var några av de där staterna som drygt 10% eller så trodde att att, uh, först och främst trodde att Obama inte hade fött sig i USA. Ja, precis. men det var lite sånt vi ja. hade också. Det var, jag tror det var typ i någon av delstaterna som frågade om republikaner. Uh, nu blir det tråkigt för lyssnarna när vi pratar om förra avsnittet, men jag gör det i alla fall. Uh, jag tror att det var typ 14 procent av republikaner i, alla, i Alabama som sånt. förstod att han en kristen Resten tro, visste inte, eller trodde han var muslim. Mm. Ja, det är exceptionellt. Hur som helst, det så i båda delstaterna så vann. Uh, Rick Santorum, och eh, i och med det så är det vissa som säger att eh, det är dags för Newt Gingrich att step down Så att det är bara ett two-man race mellan eh, den juliga Mitt Romney och den eh, sköna Rick Santorum mm. Och eh, det är ikväll så kommer de rösta igen i en stor delstad som i Noi där Chicago ligger Jag tror att det är en av de största delstaterna som eh, hittills eh, i primärvalet som röstar Det blir intressant att se hur det går där Hur tror du att det går? Det Om jag, började, jag började, ska vara ärlig så börjar jag nästan tröttna lite På det här primärvalet Det känns som att ju aldrig slut Kan de inte välja någon sån ja, Om jag ska gissa på någon så säger Romney Då kan vi klippa ut det här i fall att det blir Romney så kan vi klippa ut det här till nästa program Och spela upp, ifall att det inte blir så kan vi glömma att jag sa det Men nu är det on air i alla fall yes. Får vi se om Gingrich hoppar av Jag tror inte han är den som hoppar av i första halv Han är inte den som är den Nej ja Nej, men det var lite det vi hade från Sessionen för den här gången jag tänkte, innan vi slutar så tänkte jag tipsa faktiskt om ett program som går i övermorgon på torsdag Så kallas Daydream, det går klockan 21 och 30 Det jättefin indie-popmusik och det sänds som Marcus Björksten här på Radio Campus Det tycker jag ni ska gå in och lyssna på Definitivt Sen på lördagen 31 mars i Eriksdalshallen, tror jag det är i Stockholm Så är det final i SM i inomhus fotboll och eh, vårt Örebro Blackjacks har kvalificerat sig till final så då kommer de möta något lag och det börjar klockan 17.30 Vi har förstått i den här hallen. Tycker jag tycker om man vägarna för i Stockholm eller eh, ja, man behöver ta sig vägarna förbi där utan åk dit och åk titta dit. På, på matchen. Det är liksom vad är man dum i huvudet, eller? det vill bara att åka dit. Eller vad säger du? Var inte dum i huvudet. Och eh, ja, men det så hade vi inte så mycket mer. Det är lite mellanprogram här när eh, Emma och Tobias sitter och tentapluggar. Läser om gärningskulpa ja, och, och dolus och kulpa och allt vad det nu är. Så vi får väl hoppas att det går bra för dem. Lycka till. Ja, så hörs vi i alla fall nästa vecka. Samma tid på samma kanal som vanligt. Peace!